مرانه مختارم آردن کو دموالانه مبتی توسی بخمس صحیب ده دو دوره تفسیر کران ده باحتر نمبر کسد شپا محل لا بلرخیل مرغوز کی په گیار نو دوزار رات کشویره زدی ده ملاوی دو پا سیاستای اشاہ دی توید سنت کسد این سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمند لازا نیز دیمین چوک جانگیرار ورسوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیر او دا ذکر کوي چې جدال المشرکین فيما بينهم خپل میان سکبه یو بل سره ځنګ ځګړوي alam tara ayata غور na de ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی خلاق سماواتی پیدا کردی اسمانونا وال ارداز مکلر بیل حقی دا پاراد زائر اولو دا حق ایشا او یزهی بکم که چریفا خشید اللہ تعالی بو بزیتا سلرا و یا تیورا بولی جدید یو مخلوق نوی و مازالکا او ندی دا علاللہ پا اللہ تعالی بندی عزیز گران بی عزیز سگران دا پا اللہ سگران ندی و برزول اللہ او سرگن بشی دا طول مخلوقات لله اللہ تعالی تا جمیان طول پا فقال الزعفاو پس او بوئی آکم زورک لشوی اوز گورا بیان دا او براعد دا آلیہو پس او بوئی آکم زورک لشوی للذین آکسانو تا اس تک برو چیزان غٹ گانا لو انا کنا لکم تبا دی شکم انگو اس تاسو دا پارا تابدار فہل انتم مغنونانا پس آیا یای تاسو لرکا انکی انہ زمانگنا من د الله تعالنا من شيئ نسشه دا زاب د الله نه بنن زم نسلر کيسه تاسو په دنیا کې داوي داوي او موږ تاسو دارو لګنن سبا لیدرانو الله اکبر لیدرانو پس خلک روان دي کفریات کوي دا غیب په حمایت کوي دارنګي بدعتيانو مولیانو پس یو دارنګي مشرکانو مولیانو پس نو تاو خیرات کوي چ سپرغه چلمنګ نس شایلر کول شي یو کنا قالو او بو وای لو حدان الله او کچر هدایت کله مون تعالی تعالی دنیا کې له هداینا کو مون به هدایت کله وتاسته مون به لار خو دلې وتاسته تاسو مونږ لار خو دلې و هم مونږ تخپل الله هدایت نو کړه یاک چری حدان اللہ بچکળે منگا اللہ تعالی دا عذاب نہ لا حدیناکم نون بمنگتا سوم بچکળે منگا پک خپل را گیرن تاسو به سبچکو سوا نعلاین برابر دا علينا پمباندی اجسینا کپریاد کو کپریادو کو منگا عام سو بار نا یا سب کو منگا لا مال انا نشته زمږ فاره ممہی زائد خلاصی وا قال الشیطان برادت الشیطان او او لما قذ ی هر کلا چې پیسې له پليشد عذاب ان الله چې بهشک الله تعالی وعدکم وعدل حق وعده کولی و تاسو سره وعده رښتیا او وعده وا تو کوم او ماواده کللو تاسو سره ف خللب تو کوم ما خلافو کو ستاسو وما کان لیا او نشت ستانسو ماکان لیا او نو زما د پااره په تاسو باندې منسلوانین سزه اوطاقته الله اندا او وس تو تا کوم مګررم خو به ساچله تاسوته فتهجب تملی نو تاسو به قبلبول تیا کوله زما دکم فلا تلوموننی پس ملامتته کوئماللاره ولومو او ملامت کوې ننفسونه خپل مع انا نه زهې مصر خ تاسو وما انتم بموسرخیا او نئی تاسو امداد یان نه تاسو زما امداد کولشی نزست تاسو کولشم زی زی خوا دو تونو اگا وقت اس تیر شوه ده اگا خود اگا اس تل ده دا اس قیامت دل تا کی اسو تونو نشتا ده زی اس پلکار کوئی امام ملامت کوئی امام قرطوی دارنگی اللہ ابن کسیر دارنگی نور مفسرین آئی زکر کوي چه لکه حسن کوله اغه یقف ابلیس یوم القیامه خطيبا فی جهنم علی منبر من نارین يسمعه الخلائق جميعا الله اکبر شیطان وا پرد قیامت باندې اغه جهنم کی علاڑی د اوریو منبر وای د شیطان او دا په منبر باندې ناشتی بدتی ملاوی جهنم کی تقریر شروع کړی يسمع الخلائق جميعا او دا بچکم ده ټول مخلوقات باندې تقریر اوری او فسرین اکرام زکر که دو برا تطریر شورو کلیل تاکی واتاوی چه خانه ما چې کم ده نو تاسو باندې سو زور نو کلی زما در بانده سو زور نو ما خوب برا تصرف واسوسواشوالانور منده واتا بیا خپل والی سوچونه تدبیرونا واتا خپل کل یا الله زمنگ حفاظتو که ردی دوشمنونا یا اللہ یا اللہ منگ نوینو او تیوین یا الله او تا نوینی نو یا اللہ چه منگ نوین اومنګ ویني مونګ ګمراکې نو یا الله چې تا نوین او تی ویني نو یا الله مونګ ته اخلاص کې مونګ ته اخلاص کړې دې ظالم نو زمګ حفاظت ته وکې الله د شیطان کاردار چې مونګ ګمراکې مونګ ته اخلاص کې انی کافرتو بما اشراکتوم نه به شکماین کار کړلې په اس باندې چې تاسو ز شریکړو ما من قبل مخ کې د دینه ز شریکلم د الله سره مخ کې دینا شیطان شرک کرو که نوالی شیطان سن شرک کرو این یدون من دونه ایلا ایناسا و این یدون من دونه ایلا شیطانا مریدا شیطانا مریدا ا شیطان ته چغی واله کنا واله چه کم قبرونو واله ته چغی واله کم بوتانو ته چغی واله دارنګ د کم کوم مولیانو خبرې چی منلې د من قران پا ده ده پا من و او د حدیث په مقابله کې د کمولي ډرانو خبرې چی منلې د حدیث په مقابله د قران په مقابله کینو دا د شیطان په وسوسه دیم دهم شریک الله سره کنا ان الظالمین بشک زالمان لو مازابن الیم زید فار د ازاب دردناک او ادخل للذین بشاره للمؤمنین او داخل بګله شی مینان وا داخل بکله جهان که سان چی مان له د عملي کوله ده نه کو جنن تو نو تا چی بيګلاندي دونو دغنان ان انهر نهرنا خالدين فيها ام شوي د پاي كه بي اذن فوقم دا رب فوقم دربد دي سرا تحياتهم توفيدو فجنت كه تحياتهم تحياتهم داليد د وينا غانيد د فيا پدي جنت كه سلامون سلام سلام بوي الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه امثله فريچینو او د سالورم باب او د کې د دوالو مثالونه ذکر کړي بیان دا مثالو د توحید او د شرک مثال الله ذکر کړي اول مثال مثال توحید علم طرح آیتا غرن رکھر ہے کیفہ ذراب اللہ مسئلہ سرنگی بیانی اللہ تعالیٰ فمثال کی مسئلہ سرنگی بیانی اللہ تعالیٰ فمثال کی کلمتا یو کلمی لرا طیبتا سرنگی بیانی الله تعالی مثال کیاو کلیمی پاکی لارا کشا جراتن چې مثال دا دے پشاند آغی ونی دے طیبتن چی پاک دا اصلوها چی بیخ دا غی ثابتن خم ازبوط بی و فارعوها فی السما او سانگی دا غی فی السماوی پاسمان کی تو او کلہا کل حین بی اذن رب بی ها ورکاوی داق پلے میوے کل حین وقت کے یعنی پا ہر وقت کے په مختلف طریقو سره په حکم د پروردګار خپل باندې او بیانې الله تعالی الامثال مثالون للناس د پاره د خلکو الله اللهم يتذكرون ها مها چې دینسیت واخلي الله مثال د پاکې کلمې د توحید د کلمې دا سره لکه دغه پاکې وانی چې داغه ویخ مضبوطی راونه د سره نو مفسرین کرام ذکر کوي کجورا اللہ اکبر گورا یوونا دوونا کجورا ویخ خم ازبوط تے سانگی آغا پا برا باندی تلی وفارو حافی سما سانگی دی دی پی سمای پا لوی لوی بلندی که بلندی که دیا سانگی دی او هر موسم باندی په مختلف و طریقوں میں وار کئی مختلف و طریقوں میں وار کئی دا مثال د کلمه دا توحید دے کلمه دا توحید دی وا نو ویخ دے مزبوط تے نچکم اعمال کے کم اعمال کین فرق وا په سما اغا اسمان تخیجی په برابر باندې روان وی او اغا قبلیږي او هر وقت کې په مختلفو طریقو سره چې څه اعمال کې اغا به الله قبلی او کدا سي نو د کلمې پليت مثال اغا داسه و ما صلو کلمت او مثال کلمې خبيساتین د پليت ناکارا ک شجرتين په شان دا غو نه پښانداغيونه دي الخ کپښانداغيونه دي خبيثتن چا پليتوي پليتا ګندا بیکارا او جوتست چې اوټو کول شي من فوق الارض براد از مکه نه مالا چني دا پارا من قرار س کس مسبوت س کلاک والي ولني لاکا مالغونه يا فريوته چې تاسو توي پدېونه باندې ورلوړه کې داسې اواز ور ور وې ګور دی دا سينوبه څنګهونه ټوله چې کبلن درا کې پټه کی لکه دا اغه سو قرار نه ویخنی ا دا نه کې تاسو دی د اوبودي ګل تا تر دوه بو اګلی خو کوله ترو تازه دا سر نه اونې میکنه او بو کې چې کم ګل نه کیږي دا سره اونې وینو ایست جړې دا د شرک د کلمی مثال نه چته ار سور اعمال کې نو هغه بس زائرون په بته ډېر زالم ته خخ کاری لیکن حقیقت کې داغي ویخ او بنیاد نشته اند الله غ قبلي ګنه یوسم بیت الله الذين مزبوطه وی الله تعالی اګه سنارچیمانه ناول ده پس سبب دونه مزبوطه او کلا کې باندي په حیات دنیا پجن د دنیا کې او فال اخر او اخرت کې او ګمرا کوي الله تعالی ظالمان لراو کوي الله تعالی هغه سې شچ پکې شي بل قوله ثابت مراد تنها توحید ده توحید په کلمې باندې چراک لگا وینادا په دې باندې الله دنیا کې امکلکئی او مزبوطئی یا الله مونږه کلاکې مونږ مزبوط کیا الله او په آخرت کې مراد تنها علما کرام ذکر کې دا آخرت کې چې د قبر نو اخله د قبر نو شروع شي عذاب قبر کې مزبوطئی چې اقیدې توحیدی نو هغه چې پیر ازي دا غینه مضبوطي او هغه چې کم دنو الله هغه د محفوظ کئ دارنګه اخرت ټول امور کې مضبوطي ف او دواجې د وینا د توحید نه الم ترى الذینا دا اوس بل باب پنزم او دا به تراغه چونتی سپورې او دیکې وقای ذکر کئ وقای اخرو بیا تقویف اخروی الم تر <ترائل> ایلاللزینا آیتا غر کردیا کسانتا بدلو نعمت اللہ چی بدل کائی نعمت دا اللہ تعالی کوفرند و جیدنا شکرین و حلو و نازل شدی قوم و نازل کاؤکوزیکا نازل کاؤکوزیکا قوم خپل لراد دار البوار کورد حلکتا جہنم چی جہنم دی اسلاونا داخل بشدی یغیتا و بیسل قرار او دیر بد زائد دی دا جہنم ولی و جالو لله اندادا زکان چې ګرځولې دی د الله تعالی د پاره شریکان یو زلولې دی د پاره چې خطا کی خلق لران سبیلې د لارې د الله ناد توحید د باري تعالی ن قُلْ أَعَيَا پایدې حاصل کئ فإِنَّ مَسِيرَكُمْ زَكَ فَسْوَابَ سِتَاسُو إِلَ نار او ورتدا قُلْ لِ إِبَادِ الَّذِينَ تَرْغِبُ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ أَعَيَا بَندِگانُ سَمَ آغتا آمَنُوا چې معنی راولې دی یقمو الصلاة خبر به د امر وایا ورتص <تصفح> یقیم الصلاه تشراشد کی منزراو خرشی کی داسنا چور کړي منګه دیللا پپټاو سر غند باندې ماخ کی د دی نا چراش دی تا غرز لا به اونچ نه وی غسل خرسول فی پای کی نہ باوی سوداګری نہ باوی تجارت فی پای کی ولا خلال اون وی پای کی دوستي الله هو الذی دلیل عقلی الله هو الذی دال تعالی ازته خلق پیدا کړي د اسمان نو سمکا ورا ور وید برن باران پهخ را به پس را باسی بهی پهسبب دغی باې من سراتې ریز قل لکوم دهر ده قسم۾ اونا د پاه درروځ ستاسو. م ونا دپه دورځای ستاسو وڅخ خهله کومل فول کا او تا ب کلی دا ستاسو دپه کشتئ د دپه تجریا د دپاره چې دا کې فیل باې په دراب کې کم بیا مرری هی په وکم داله تعلا سره وڅهله کومل انار او تا بیکی ستاسو دپاره نهونه وڅ خرا لا کو ش ساول کاه دا باین او تا بکی ستا زروپاره نوواه اوسپکمئ ای بینی همین شدید پدا سیال که چیمین شدید وارا روانا همین شدید وارا روانا و سخرا او تا بیکڑی دی لکم اللیل و نهارا ستاسود پاراش پا اورزا وشفاور از دل پیدا کړی دي نو مسالې د توحید بیان کا و وااتاکم من کل ما سالتم او درکایتا شوتاد من کل ما سالتمو د تا هر هغه شینه سالتمو چې تاسو محتاج کېږئ هغه تا دا د پنځپیر ترجمه ده او دا ترجمه چې د اوکړه نشكال ختم شو الله اکبر وااتاکم من کل ما سالتمو زائر اشکال دار از جره هر څه ملاویږي نو چار سملاویږي ډیر سيزوني دنیا کې د انسان خوائش دایي چې جماعت دا د ملاوي شي لیکن انا ملاويږي سوال نه کوي خو نه ملاويږي نو بعضي مفسرین وایي ګوره کنا مين کله من, کل من ده او مين لټدایځ نه د مين ته پکې وګوره کنا دا من دلالت کوي جټول نه ملاويږي بعضي ملاويږي او بعضي مفسرین کرام ذکر کوي مراد ته نا اسبا د قدرت د باری تعالی دے په اعطا اور کولوباندې چې الله ورکول شي داته مطلب دی تاسو چې سوال کوئ نو که چاره بیل فرض الله او غاړین او الله قادر دی ورکول شي چې الله او غاړی او درما من دغشوا چې کما ما وکلا سوال تمو ااحتجتموه چې تاسو کم شيته محتاج خوئ نو اغه الله تاسو لا درکئ انته او دو او کچې تا شمیرره نییمونه د باری تاالله لا تو نوشمیر به نه کلشي تاسوغې لره انل انسانه ب شکه انسان له ظلومون کفرارمه ظم د نه شه ظم دی نه شه ګوره انسانه له ظلومون کپه اوصوروره نهل کې د کې ایياتې ایيات لمبر اه کې را به شی ان نعمت الله لا توسوا ان الله لغفور رحيم دلته ان الانسان لظلوم كفار ولرا دي اولته كيل لغفور رحيم ولرا دي نو داغه جواب علماء کرام دا کوي دلته ذکر د منعم نه د منعم علیه هغه انسان نه چا باندې چی انعام چوی دي او هغه ظالم او کفار دي او البته ذکر دمون منعم دی سوق چی نعمت کوي او هغه غفور الرحیم نه نذکا تته ما کې له ګناه کې اختلاف ته وا اذ قالا او هر کلا چوي دی انوس بل باب شپغم تر اخیر د دې سورته پوره او پدې کې دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نا او بیا تخفیف او اخره کې مسله توحید وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمِ اَرْقَلَاچِو إِبْرَاهِيمِ علیہ السلام اے رب زمان اجعل حضا بلدا اگر زوی داخار آمنا امن والا وجنوب نی او بچ اوسات ما لرا و بنی او اولاد زمان لرا انا الاسنام دا چه بندگی اوکو منگاد بوتانو رب انہونا اے رب زمان بشک دی بوتانو گمراک لڑیرو لرا منانا سید خلقونا بوتانو گمراکلو نو بوتانو سوکنشو گمراکولو نو یادا چه سنم کلو ما عبید من دون الله فهو سنم نو آغا بود تی مراد ده چه غلط پیر او غلط ملا ده آغا تی مراد ده اغیر دیر گمراکلو از لن من الناس کلو ما عبید من دون الله یاو که آغا مراد چی آغا مراد چی شیارکم د ګټو جوړ شو نه رې ګمرا نو معنا بیا ودا شي ګمرا شو په سبب د دې ډېر زل بهن کثیر د دې په ذریعہ ډېر دا معنا به بیا او نسبت مجازي ده یا سنم ستاوي كل ما يشغلك عن الله چیکم شيطا د الله نن غافل کی مشغله دي کی ان پوشا چدا سنام نه د الله نه دي مشغله کی او غافل دي کی نو با بوتانو بوته به بوټانو باندي همجه کنده مشغله کیږي انسان غافل کیږي د الله نه نو چې غافل کیږي نو په رواني گمراه کیږي او هغه د گمراهي سبب وګرځي د نو ځکه په نسبت اغه ایت اوسو پس ار جان سوگ دے تابیداری اکلا زمان فا این اومین نی پس بیشک دے زمان دا مل گرو ندے ومن آسوانی او چاچنا فرمانی اکلا زمان ما ماسی واد شرکنا پس بیشکتو غفور الرحیم بہن که میرو بانی ربنا ارا روزما اینی اسکان توی بیشکما اسکان تو من زوریتی اباد کخ پل اولاد بیوادن پدا سی ازم کبان دی غیر زیزرین چند دا پس الوالا این دا بیت کل محرم پخواد کورس تا ازتمن کلی شوی که ربنا ارا روزما د پارا چه قائم که دی منزلال فجال افیرت من الناس و گرزویز لنا د خلک او وی الایہم چې مینا کوي سرا یا را غرضی کیه نارازی الایهم دایتا سمیاسمون نشین پمانه د مینی کولو او چه د زاره به یذربون نشین پمانه د راتلو رازی الایهم دایتا چه رازی دایتا یا الله دای مه پرې خو زتمن کور سرا او دا هغه واقعیت اشاره ده چې کله ابراهیم علیه السلام اوه له سوره با سوره بقره کې اشاره تنه چې کله ابراهیم علیه السلام عطا الله حکم کو چوا ابراهیم ته خپل بچې الله او دا خپل بيبي را واخل بيبي سارا او دا بوزا او حال تکي چې کوم نه تا دا دا, دا الله په حکم باندېو دا پرېګ دا الله وتعو کوم کو او بیا اغه نه کل رازي نو إلا من تقلنا يا إبراهيم وإبراهيم من غات پرېده وإبراهيم من غات پرېده إبراهيم غغ نه کوي بیا ته إلي من تقلنا من تقلنا يا إبراهيم إبراهيم من غات پرېګري آ غغ نه کوي کله واخره کوي آ الله أمرك بهاذا تا تل دای می پرهودل د دې پارا چې مونږ قائم کی پس وګور ثوي زونه د خلکو ته وی چې مینا کوي اليهم د دې سره او رازي دی ته یا دا معنا چې رازي اليهم په طرف د دې باندې ورزق او روزي ورکړي د لرا د میو نا لا اللهم يشکرون د دې پارا چې د شکر او باسي اے راب زمانگا انک لا انک تعالی مو اے راب زمانگا بشک ته عليمي په سمانه چ پټوې مونگا په سمانه چ ځایروې مونگا وا ما يخفى الله فی سما او ن ن شپټې دے پاله باندې ساو شه پسمان ن ن پزمک فل ارض فزمک ک ولا فی سما نه پاسمان کے الحمدلله الذی الله اکبر وما ما یخفى علی الله ک دو قول دی یا اد خال الہی دے او الله تعالی دا په خپل فرمای چې ما یخفى الله من شین فل ارض ولا فی سما یا چې کمنې قول دی ابراهیم علی السلام دے الحمدلله الذی دا ګورہ قول دے ابراہیم الحمدللہ اللہ حمدنہ دولو حمدنہ تعریفنا دو الوهیت خاص الله تعالی اعزاز لار دی وهبلی چرای کماله علی الکبر کمال سره د بوډا وال نا اسماعیل او اسحاق اینا رببی به شان کرب زما هم ها قبل انکه د دعاه ربی جانی موقیم اور اب زما او ګرزه وی مالاره موقیم صلات تی راج انکه د منځ او د اولاد زمانہ ای رب زم منگا دعا او قبول کی زو دعاء زم منگا ربنا ای رب زم منگا و لیوالی دی و لیوالی مومنین یوم یقوب الحساب بخنو کی, کی ماتاو مروفلار زمان تاو مومنانو تا پا آغا رز بانده کلچ قائم بش حساب کلچ قائم بش حساب قائم بش حساب مانا شروع بش حساب یاللہ پا آغا وقت کی منگا تبخش شکی از گوراں دې اییر ااشال غځ غ دا چېوللیوانې د یوللی و پلارې خو د پلار د پااره دا بهطورې غفا دو ل کممګ مخکېلو وا دوه سره کوه کوله و ساته غفرروله کبي انکان نهبي افه او بیا چې فلمماته باید نه له هووادووللهته بره امینو بیاې برعد کړو یا دا دعای علا غختیوہ چه آغا کې لا ابراہیم تا د پلار پتنوہ چې د مشرک دے دا وطل آغا ٹو پور پتنوہ یا والی والی دیا نا مراد اصل کې بی شرط دا معنا یا الله ما اوبخی زمان مرو پلار اوبخی خو پلار می بی شرط ال ایمان کی ایمان راڑو یا دا چی والے والے دیانا مراد حضرت آدم او بی بی حوادی حضرت آدم او بی بی حوادی لکہ امام مدارک دا ذکر کری امام مدارک دا توجیہات سنا سے ذکر کری دی دارنگے امام قرطبی دیتا اشاری کری دی او ذکر کری دی دارنگے امام ابو سعود ام دا ذکر کری ولا تحسبن الله داوس وقای اخریا ولا تحسبن الله او گومان مکه او گومان مکه غیر معینہ په الله تعالی باندې د بی خبره اما دا اسنه یاملو ظالمون چې کوي دا ظالمان ظالمان چې سکې نو الله غافل مګن لا تحسبن الله غافل اما یاملو الظالمون گومان مکھوت پالنا تعالی باندې د بی خبره داس نه چکی دا ظالم انما یوخرون بشکم مغا موخر کو دی لرا یومن اعرضتا یعنی یا موخر کو عذاب د دی یا موخر کو دی لرا اعرضتا دا داس ته دلا دے حذف دے جو اخرهم ای یوخروا تعذیبهم الی یومن لیومن ای الی یومن د دیدا عذاب مغرست کو اعرضتا یا یوخرهم اللي عذاب يومن د پاره دا عذاب داسره دا زه بشك ام ګرست کو دیلاره د پانه دا عذاب داسره دا زه تشخصو چیراوتی بي باغې کې البسار واستره موه ته اينه منډي وو انکي بوي موکني او چته انکي روح سم د سرونو خپل ویلای ارته دونه واپس کې غلې هند ايتا توارو فوم نظرونه د دې د کښې کللاغېستګ بې راوتي و افده توم او زلوونه ددیهواون خالی بهوي دقللو د فهمنا و زر ناسا او او یارهوه خلل کولاه یاو ما دا غه زیینایې هموله زبو چې را بشي تاذابه پس وای با ارکاسانچ ظلمی کلو ربنا ایرو زمنگا اخرنا الی اجلن قریب موخر کی منگا رستو کی من تانی تنز دیتا نو جیب چ قبول کیاو کی قبول کیاو کو منگا داوا تا کا داوا تاو تا بيداروک منگا دام بیاو او لم تکونو اللہ بو توئی ایا نوئی تاسو اقسم تمچي قسم نہ مخڑل من قبل ما خ ددین اچ نہ وستا من سوال س ختم تاسو خدا نیم چی من با اتمېګو او مونږ بچی کم دی نو دنیا نزو دا هو تاسو وینا لکه امام قرطبي ذکر کوي وايي په ته ویلانه په دې آیات کې د وتا ویل ما یودا مالکوم من انتقال نانی دنیا اله الاخره اله تبسون ولا تحشرون وازا قول مجاهدن اوي دغه د وتا ویلو ندي ان د وتفسیر ندي تفسیر دی نه چې تاسو بوي مالکوم من زوالن ا من انتقالنا انتقال یعنی دنیا اله الاخره تاسو بداوی چې زمنګ د پاره انتقال د دنیا نه اخرت یعنی مونږ به بیا دوه پاسولې نه شونه جمع کولې شو استاذ دا نظرینه وا یا دا معنی مالک من زوال آیا نو وی تاسوع چې قسمنا مو فړل مخ کې د دنیا کې چې نه به استا سره من زوال انسان اذاب س اذاب دا یو دا من زوالن ا من عزابن. الله اكبر واسکنتم او باتیو تاسو پی په بنگلو خپل په بنگلو ده اګه سانو کې زولې او خسار غنده شوی و تاسوتا چې څنګه کار کولو منګه غي سراو بیان کړو منګه تاسوتا احوال الامثال الاحوال دا غيغه احوال تاسودای غي یو خو دهغې په ظایونو کې پاتې کې دی بل د ته منګه خبره سرګنده کړ وه مثالونه دغې احوال مو در تهیان کړو او بیا هم لا تاسوونه شکری کوله و قد ما کو منکه هم او تاقیق سره پربونه کړو غ پپلو پربو سرهله تاله سره ما کرو هم تبییر د د یو سزاده مکروندو دی انکان نه ما کرو هم لتهوله منولجیباللهګار منکر دغې لوله من چ غرونا تروان شوه غرونا دا سلو ماکرو نه وو خو الله رب العزتو موحدین دغه مقابله کې او کلام مستنفر ده مستنفر استینافت کلام که معنی سو ای مکانا مکرو عملی تزولمین هل جبال نو مکر ددائی چیروان شوی داغی نغرو نا داغو خو سمکر خونو سڑیا داغو خو معمولی گونتا دا که شیعونو دالاسو مکرو داغو دو مکر نو اللہ اکبر یا اصحاب الجبال مراد دی جبال نا مرادو اصحاب الاستقامت مراد دی د سو دا مکرو نا دمرا لوی نو دا مانو که دوارا او ډول سره ولګو د دایدا مکرونا دومرالو څه دا غينا اخوان د اند استقامت والا نړي د لوي دا غي د وجنا اخوان د اند استقامت او اغه استقامت والا خواندان دور چې غيم زای پرخه دوره یا دا معنا ما کان مکرهم لتا زول منھل جبال نو ما کرد دای لتا زول منھل جبال چې نړي د لوي دا غينا الجبال خواندان د استقامت والا دا دا دا دا دا خاونده اند استقامت د دای د د مکرون نه خونه نه س دومره مکرخونه فلا تحسبن الله پس ګمان مکو ته الله تعالی باندې مخالفه خلاف کو انکه وادی دعا دیکھ پله رسلهود انبیاء سرا بهشک الله عزیز انزور اور دس انتقام خاونده بله یوم تبدل الارض فارز باندې چې بدله بکلی شي الارض زمکا غیر الارض غیر د دې زمکینا الله اکبر و السماوات و و اسمانونا و برزول اللہ او و برزول اللہ او سرګن بشیده اللہ تعالی آغا واحد زورا ور بادشاعتا آتا سرګن سرگن چھتوله یوم تو الارض غیر الارضه فبل ازمک بانده یا تبدل ذاتی مراد ده تبدل ذاتی لکه حدیث که رازی آسمان بده سرو زرو او سپینه د دازمک بده سپینو زروی دا آسمان بدو سرو زرو شی او زمکا دا بدو سپینو زرو شی لکا دیس کرازونو تبدل ده یا تبدل و سپی ده معنی وسب بی بدل شی وسب بی بدل شی دانا چه حقیقت کیاو بدل شی وطر المجرمین هاوینی بات مجرمان لرا یو میزین پدار از باند مقررنینا مقردنین فی الاسفاد تڑلی شوی بوی فی الاسفاد پزن زیرونو که یو زائب تڑلی شوی فی الاسفاد پزن زیرونو که سرابیلوم لباس دیمین قطران درانزلو نبوی درانزلو گوگڑ داغین وی زکا چاغه اخلی او بلیغه خو دا بزکه دای چې اور وسره انخلي دا سه وتغشا او پټوی با وجوه هم مخونات د انار اور دا محول یادی دا زکه چې دا معزز شه او په جسم کې ا بهترین شه او په جسم کې اغه بهترین شه نو چې هغه د لپټی نو نور خو په طریق او لا پټی یادانه چې دا مخ باندې بدای اعتراض کو په دا مخ باندې با دای دا اراسکو یا دانا چې دغه دا مخو دنیا کې دا ذکر کوي چې دغه مخو دنیا کې چې دې زنانا الله په دې خایس ور کړو او دی زنانا په خپل خایس باندې خلک د توحید نه اړول او گمراه کولي نو دا ذکر کوي یا دغه ښځینه ناري نه خایس الله ور او پاغي باندې خلک د توحید او د الله د دین دی نو اړول نو طرشاو جوه هم نار لیجزی اللہ کل نفس بما کسب د پاره چې بدلو ورکړي الله تعالی هر یو نفس لرا د آغاسو د آغاسو چې د کسب کړلې به شکل الله تعالی زره حساب واله دی هاذا کتاب التسهیل کې معنا کئ وای دا قران وای اشاره دا دا تتبلیغ کتاب دل الناس ده فار د خلکو الله اکبر امام مدارک معنا کئ امام نصفی حنفی اغه وی الله اکبر وای وای کفایۃ فی التذکیر والموعظہ کفایۃ فی التذکیر والموعظہ دا قران کافی دے پوازو نصیت کے دا قرآن کافی دے پوازو نصیت کے او دا مانا امام قرتبی رحم اللہم کئی دا غمانا دا امام بیزاوی رحم اللہم کئی او دا غمانا فتح الرحمن آم کئی دا طول مفسرین دا مانا کئی اغی داوائی کفایه کفایه کفایۃ لهم لما فيه من الواجب والتذکیره دا د دې د فارق کفایت ته کفایت ته دا و چې د هغه سنجه د کې واذ او نصیت ته او هغه نصیت کافی دی هاذا بلاغ للناس الله اکبر د تبلیغ کتاب اغه د الله کتاب دی دا nana chebal sa shede haza balaghul linnas daw gurah masala da tawhid se kar kai aw targhib ilal quran aw awal kem mu akhir kem ne de هازا بلاغون الناس دا دیرا سول دا پارا دا خلکو دا دیرا د و کتاب دا پارا دا خلکو د پارا چه او یروی دا خلکو بیهی او یرو لشی دا خلکو بیهی پا دی سرا ولی د دیدا پارا چه پوشی انما هو اله واحدا چه بیشک خبر دارا چه دا اللہ تالا حجت رواد یکیو ولی از زکر و لالالباب او دیدا پارا چه پندو نصیت و اخلی خواندان دا قل گورا معلوم شوان چې د قران قریب مقصودی مساله هغه ده انما هو اله واحد چ الله یک یو دی یک یو او د دې د پاره چې قران باندې خوندان د عقل نسیت واخلي سمونه قران راغله د دې د پاره د توحید بیان شي توحید د دې د پاره قران دا غلې او چې قران دې شروع کو ولیکن توحید نو بیان نه ود کابل میخدزان جوړکړو دا نه شرکیات ثابتین نو ګوره بیا دی قران مقصد نه دی بیان کړي نو بیا دی قران نه بیان کړي چې د قران مقصد دی بیان نک روانی د توحید آیاتونو رازي ا دې دا سه خوایږي په دوبو په شانته فایږي سره په سوای نه دا والي دا د پاره چې امیان پونه شي خبره غټوله د کړه چې امیان پونه شي الله اکبر ام پیانزان دو صورت صورت ممتاز او پدې باندې چې فرضو ايدي اهم په افوائم چې کافرانو د خپل لاسونه د انبياو په خلکو کې ورکړه پدای قول محتاج و او معنی ممتاز او معنی ما التک وکړي داننګې صورت ممتاز او پدې باندې چې د کافرو د اعمالو مثال هغه ذکر کو چه دا پشان داسې سده لکی ری دیرو سره داغی مثال ورکا کارما دینش تدد بیر ریغ دارنگی صورت ممتازو پدی بانده چه جدال المشرکین فیما بینهم دارنگی صورت ممتازو پدی بانده چه شیطان ببراءتو کی وقال الشیطان لما قضی الامرو دارنگی صورت ممتازو پدی بانده چې بیان دا موحد او بیان د مشرک او د توحید او د شرک ذکر کاو دارنګي صورت ممتاز او په دې قول باندې چې په توحید باندې الله دنیا او اخرت کې مضبوط کې مضبوط او الله اکبر دارنګي صورت ممتاز او په دې باندې چې واین کان مکروهم لتزول منھل جبال لوی لوی مکرونا رای کډو الله اکبر دارنګي صورت ممتاز او په دې باندې چې سرا من قطرانن لباس بد دی هغه بدو ګوګળો نه وی ګوګળો نه رانګળો نه اواز کا چ اور وسره خان خلی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب و قران مبین الله اکبر سوره هجر مکی سوره ته ترتیبی مصحفی کی پینزل سم لمبر دے پس دے سورہ ابراہیم نا ترتیبی نزولی کی سلور پنزو سم دے پس دے سورہ یوسف نا عربت دما قبل سورت سرا پا گنو جو باندے دے گنو جو باندے مخ کی توحید ذکر شوا نو دلتوائی که نمانی نونادم او خپیمان بشیرو بما یا ودو اللذین کفرو لو کانو مسلمین دیو بیا خپیمان تیا کئی دویم دا مح کی صورت کیوئی چه و قائب ورطا بیان کلا آغازابون نو یارو دو دنیا نو دلتا دا امثال او نمونی ورطا خوایی امثال او نمونی ذکر کئی چه او گور سورا قوام می تبا کرو سورا قوامون می تبا کرو اغا ذکر کئی چه گور داد دارنګه الله اا سورتهم زوات الر او نو دا سورتهم زوات الر دے یان الفلام راسره شروع شوه دی دارنګه تل تو ال یون زروبه اخرات کی دیو پاره چدی او يرول شی پدی قران سره نو دل تو او دی يرول نو ما ی والد الذین کفروا نادم بشی نادم ال تو تذکیر بیا یام الله نو دلتا تفصیل د ایام الله دے ایام اللہ خواهی چاگا ایبرتناک واقعاتو چاگی بانده خلی کری گئی اگر دادی راش شوی خمدتا دارنگی شیطان بده قیامت پر رز بانده اعلان کئی دلته در طوی گورا آلتا ودن براعت اعلان کئی خوراش دلتا اگر لکھ سرکشی سدر شیطان آل سرکشی ذکر کئی دعوة توحید توحید دعوة توحید دا دا سورة یا دعوة دا شکیگ دا دریک اگ دا زمان بازی اساتذی کرام آئی زکر کئی چه دعوة دا سورة التصویفو للمنکرین بیعذاب السابقین تخویف د منکرین او دا عذاب د سابقین او په یا بازي اساسه زای زما ا ذکر چې صورت کې درې داوی دي یاو داوا المتصرف فی کل شاین هو الله او دا ذکر کئ آیات لمبر یا وشتم کې وَإِن مِّن شَيْئٍ إِلَّا إِن دَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ متصرف فی کل شین هو اللہ دارنگ دوے مدعوہ اغدا العالم بکل شین هو اللہ عالم بکل شین هو اللہ اغا اللہ دے اودا ذکر کئی آیات لمبر سلیل اشتم کې وَلَا قَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَا قَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پفانو او مخکنو او رستانو طولو بانده من قوائیو منگ عالمانیو او دره مدعووی پا کدا چه ات تخویفو للمنکرین بی عذاب نو درې دعویش بوائی او دره والا دعوی دا صورت ثابت ای اللہ اکبر خلاصت دو صورت صورت درے بابو نا اول بابو تر آغت پینزل لسم آیات پوری دے اوپدیک یو او سو ذکر کئی اولا طریقه بل القرآن دویمه خبره التخویف للمجرمین ادا داود سوره تمنا دویم لمر آیات کی ذکر کړي او دریمه خبره الزواجر دا ذکر کړي او بل دا صدقات د قران کریم آیات لمر نه هم کړي دویم باب ولقد جانا فی السماء بروجا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّازُرِينَ دا دویم باب دے و دے بے وی تر آنا پوری او پدی کی دوارا داوی زکر کئی دوانو رے یو دا چل متصرفو فی کل شین ہو اللہ او دویم دا چل عالمو بے کل شین ہو اللہ عالم پوریو شیبان دے اللہ تعالی دے دا دو داوی زکر کئی دویم خبرہ دلایل عقلیا ذکر کئ دا د ش پالسم نا تر وشتما پوره او انجام د تکبر ذکر کئ په واقعیت شیطان چې شیطان تکبر کړه او انجام څه شو او اخیره کی بشارت او تخفیف دا ذکر کئ درین باب او آیات نمبر 51 نا تر اخیرا پوره پاره کی پین اوله خبره تخویف دے پواقیات خمساو سرا پینزو واقیات سرا تخویف دے آبا ذکر کی قومی لو تو واقیابا ذکر کی دو قوم شعیب قوم سالے مستقسمین او دارنگ مستحضین او پلسی طریقو سرا ذې ما خبرات تسلی نبی عليه الصلاه والسلام او اخر کې دعوه توحید دا درې ما خبره اوس اول باب او پاره کې اول ترغیب ال القران الف لام را تلك آیات الكتاب د دې آیات کتاب او قران مبین او د قران واضحه كون کی قران واضحه كون کی ګوراه کتاب او قرآن نو بازی علماء کرام زکر کئی چواو لے تفسیر دے درے کتاب نام دا درے قرآن کریم نا درے کتاب مخی نام د قرآن کریم مراد دے لیکن بازی علماء کرام زکر کئی چھنا دلته تاکی جن سے کتاب دے جن سے کتاب او تورات او انجل او زبور طول و تشامن دے در طول و تشامن دے او مطلب دا ده چه پا دی دا آیاتون د کتاب د مانه سا د دا پخوانو کتابونو آغا آیاتونو هم دیکی دی یعنی مطلب دا مسئله و توحید د دوارو یو او بازی وی چه نه دا تفسیریه او دا دوارا چه کم نه نم نه دیو شیدی اللہ اکبر تیل کا آیاتو کتاب دا دی آیاتون د کتاب قرآن مبین او دا قرآن کریم سرگنده المبین از ظاهر به نفسی و المصحر لغیره روبا ما یا ودل لزینا دیر کرتا مخویب کافران دیر, دیر کرتا روبا دا تقلیل دا پار رازی و کل کل دا تکثیر دا پارام رازی شیخ دا شاپور با دیا بانده کول بیا روبا ما دیر کرتا یا ودل لزینا خویب آن کسان کفرو چکو فری کلی یا تخویب للمنکرین دی لو کانو مسلمین اسلام اخپل لو مصدریه کا معنی بیدا شی پهخواوي به ډیر کاره ته کسان چکو پری کړه دی لوکانو مسلمین اسلام خپل خپل اسلام بهخواښي زاررو هم پریږ دد ل را یا کولوی به بیا دا افسوس ک افسوس چې موږه ایمان راړوي پریږ د لا یا کولو چېپړکوون کې ای ته ته و پای د اصلې کې ول همولو امالو اوغا فلا کړي د لرا یددونو پهڅو پهلهمونونه زده چېدی بهپه شي ګړه زمانې د جاییت تروم ته ګوره یا کولو مقصد دا زندگی یا کلو بس اغیه چه کم نیخ پل خوراک گرزولو دای مقصد د دا زندگی گرزولو لکنن سبا خلکو مقصد د زندگی بس اغا خوراکونا گرزولی دی کس ما کس هم خوراکونا او بس مزی او چر او بل دا فائده حسلول هر کس ما لذاتو سره دام دا زمانی دا جای دیت ظلم هم یا رسمو او سم دا غدی او غافلہ کردی دای لرا ا الله اکبر مدارک معنا کړي و يشغلهم ويشغلهم اعمالهم و امانيهم ان د دای دی امیدونو او تمناګانو ارزوګانو دای دی ایمان نه مشغله کړی او خبر دا دی خبر نه دا دارنګ امام قرطبي معنا کړي يشغلهم عن الطاعه مشغله کړی دی د اراده تابعدارینه تابعدارینه مشغله کړی دی زلون والا غافل کردی اللہ اکبر او دیزای باندی بیا امام کرتا بھی ذکر کئی چی دا شقاوت او دا بدبختی نخی اغا سلور دی یا دا جمود العین دستر گو اغا جمود مانسا چی اوخ کی تی نرازی و قصاوت القلب او دا زلس اختی دل و طول العملی او امیدونه میدونه اوک دو میدونه کول دارنګېول ول سوالت دنیا دنیا باندې هیر شو چېسترګ نهدي اوه نځین نو تا پوشا چې زه ډیر بد بخت دارنګې چې ړې سخ شو او نرممی پهې ن راین نو پوهشاه چې زه ډیر بد بخت یم او دارننگی او میدونونه د د دوک دوی سره او میدون زمونږ د خلکو دا چا میدونی دا زمانی د جهاهیت خلکو کارونو نن خلکزانته چې کم طر قیاب نو په او کرلو نو 1200 روپۍ و سره او د 1000 تالاښ کې وي چودره کا ټول بنکونه زما د پیسو ډاکشي ټول بنکونه زما د پیسو ډاکشي او اره دنیا کې زما پیسې وي او زما د پیسو ني وي ويلهم العمل دا جهالت دی خلک د ته ترقی وي او بل دا چې هرڅ په دنیا دی راغې نو پوښه جزاء بدبخت مه تخويف الدنياوي وما اهلكنا او ندي هلاكني منغامن قريه تا پهلو نه الا ولا كتاب معلوم ما گرده اغي د پاره يو نيټه مقرره ما تسبيق من امه اجلانه مخکيږي او د نيټه خپل نه ما استغفرون نشروستو کې د هر هر کله چی غراشي نو بيان مخکي دي نشروستو کې دي شي ما تسبيق من امه نو مخکيږي من نشي مخکي دي من امتين يو امته یاو ټولګه اجل <سؤال> حد نه ټیخپلینا و ما یستقرون او نورستو کې دیشي وقالو زجرنا وقالو او يلدی یا ايها الذي او اغسړیا نزل عليه الذکر چراله گله شوی دی په تابعانه قرآنی کریم دای په تور استهزاوی نزل عليه الذکر انک لمجنونا بشکت تې خامخالی ونه او هغه سړی چې قرآن دله درک له شوې ده به خامخای مجنون لیوانه لیوانه پیغمبر پاکته هغه ته به لیوانه وي او پیغمبر پاکته دا وېچ دا لیوانه دي اوس همدی اوس همدی سدي چې کم حق پرست علماي او هغه مسله توحید بلا غبار سرغند بیان نو خلک وې یرا دا څه لیوانه شوې دي غره ها اولای دینهم دایلره خو دې خپل دین چه کارند نو دوکا ور کړي دا دین دوکا کړي دي دی او دین چه کمدنو نو په ارزوګانو کې غرزولې دي دا به هغه ټیم کيم کافر وي او اوسندي وي تلیوانه چې سوق مصاله کوي هغه تلیوانه ویل دي او دا د منافقینو خاصلته او دا د زمانه د جاهلیت د خلکو خاصلته یا سید الرسل تيب نفسام به توائفتن باو الاله ارواحا و ابدانا و پیغمبران فااغ ٹولگی خوشالہ شا فااغ ٹولگی شریخ پل زانو دالاد پارا هر قسمت رکو سر قربان کړي دي باو الاله ارواحا و ابدانا تا دا و ميله ونه نزل عليه ذکرو واغسړیا تراله گله شوه دی وقالو وای دی اوغسړیا تراله گله شوه دی په دبا باندې الذکر نسیت لرا بشکه تیلی ونی لو ما تا تینا ول لو ما تا تینا بالملائکه ول انرازی ته مونږه تا په فرشتو باندې کچری ته د ریشتونو نه مانو نزل الملائکه جواب د پریشتي راول کنه نرالي ګمغا پریشتي لا بل حق مگر پازذاب سراوا ما قانون وبې دې اذن په دا وخت کې مولت ورکل کلشوي ان نحنو به شكه مونغا نزل ذکر تصلي نبي عليه السلام نا را لي ګلې دي قراني كريم لا وا ان له حافظو به شك مونغيو خام حال دي قران حفاظت کوونکی مونږه دو قراني كريم حفاظت کوو ذکر نا مراد قران دي او لهو کې زميره داغه تراجه دل ذکرتا دا مشهوره دا چې موږ د قران کریم حفاظت کوو یو بل توجيده دا چې ذکر نه مراده خو قران دی او لهو کې زمير نبي عليه الصلاه والسلام تراجه دي نو معنی بدای شي ان نه نحنا ذن ذکرہ بهشګرا لګل د موږ قران کریم لره خام خام منګا د دې پیغمبر پاک کو ان کی او حافظون حفاظت کوونکي یو او اگر مضمون ده سوره مائده ت اشاره شوا چو الله یاس مکمین الناس ز الله بده خلق نہ بچکه یغه ت اشاره شوا خوګار کې شمول او شنو دا به تر او پیغمبره ذاتا استاهم حفاظت کوم استاد قرانم حفاظت کوم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قران كريم تباتل نه د مخک نه راتل محفوظ ده او د دې الله د حفاظت ذموري هغه ستل ولا قد ارسلنا تاکي سره ليګلومږه د رو انبيو لرا ماکستانا فيش یال اولين باغ دلو دا اولنو کې و ما ياتيهم سجر بالاستهزاء او نبرات دايتا मिर رسولن ص پیغمبر الا كانو بي استاذن مگر داي پاو پوري چې ټوکه به ور سره کوله استمرار دي هميشه همي شودي سره ټوکه کوونکی هميشه ور سره ټوکه کوله او دا د زمانه د جاهلیت درو سونه یو ظلم او د غید ظلم نه یو ظلم او د غید رسمن نه یو رسامو ادا استهزاء بالداین دایانو سره استهزاء کول اوسم دا کوي کذالک نسلوکو دا رنګ داخلا اومغه دی ټوک لرا دی استهزال لرا پزلون د مجرمانو کې چی ایمان نراړي په د قرآنی کریم باندې او ته رشیوی ته تحقیق سره تیرې شوی دي تاریخي د اغه والانو والو فتحنا الله ایل دو تسوی، وی منگتا پرشتی راولا، اللہ اکبر، نا اللہ ای که پرشتی میرا لینو عذاب بیا راځي اوس دلته جواب علی الجواب دے، پرشتی نا که آسمانونو تے دروازی وته کولاو کې بوی زکنا، بیام دینا منی، ولو فتحناو که چلی منگا کلاوکو علیهم پا دی بابا منه سمایک چرې مون کوله په دای باندې دروازه د برانا فزلو پس د شروع شی فی چې پای کی یا رجون شی جی لا قالو نحام خوای بدای انما بیشک خبر ادا دا انما بیشک خبر ادا دا سوکراب سوارونا با نکړې شوی اب سوارونا ترگی زمंगा بل نحنو قوم مسرن بلکی منگیو قومن یقم مسحرونا چه جادو را با نکڑے شਵੇ دے من باند خجادو کلے شਵੇ دے یود سہر او یود نظر بندی سہر او جادو دے توئی چه پے اوشی باند جادو اوکڑے هر ہر چاتا مار وغیرہ داسخکاری گی دس جادو د وجنا ہر چاتا داسخکاری گی او نظر بندی دے توئی چې سره په حاضرینو باندې جندو وکړی شي حاضرین مجلس باندې او نور خلک چې راشي نو هغه تاګه جادو نخخاريږي او دا مداریان د سپې د داګل دا نظرباندی وکي او یولو او بنچ ته اوخيږي داغه د پاسه ګرځي را ګرځي نو چې چا باندې نظرباندی کړی نو هغه ته هغه ته داشخکاریږي د دا دا بین فراغسته دی او افادي فایې ګرځي را ګرځي هغه ته داشخکاری او چې کم خلک دا غي یک دم راشد بل زاینه او وګوري د لره نو شانه نوغه ته خکارجه ده د بینش ده پاسه ګرځي دای دا سي دا او دا دا رامیان کوي دخل ګو د گمرا کوله د طارا ولا قد جاننا فی سمای بروجا دويم باب او پدی کې اول دو داوی ذکر کوي او بیا چې کوم د دلایل او ماال تکبر انجان د تکبر په واقعي د ابليس او بشاره او تخويف ولا قادر جان نه تاخي سرګرځولي د منګاتې سمای په آسمان کې بوروځه ستورو لاره وزايانها او خيستا کړې د منګا د اسمان لاره نن ناظري نه پاره د کتون کو خيستا کړې مو دي اول خدا بس یو د فائده ده چې اسمان په خيستا کړې بل ده چې لار په شي په ستورو باندې بلدا چې رجومل الشیاطین لکه مان سوره انعام کې ویلي و افوايد سوره او سوره ملک تایادات متاستفودلو چې بس دې نادر درې فواید دې لار کول و بين نجمهم يهتدون زيناها لناظرين اسمان میں خيستا کړل پد استور و باندې د پارا دکتون کو او بلدا چې رجومل الشیاطین دا درې فائدې دې پستورو کې د دې نه افا فواید لټول دا چکاندې کوفري خبرې دي وا حفظنا او حفاظت کړم غادرې من کل شیطان ان ده هر شیطان نارجم رټلې شوی نا الا من استر ق الا مگر اسو استر کا چغوک ساره نو کلا سما استر غلا سره وا ورې دل السما خبره فاتبعه پس ور پسې شېدله پسې شهاب اللمبا مبين سرганда یا اس طرحه سما وک ساره نه اوکړه ویکړه اس طرحه واږي کې خدا اس سما اوریدلتا یا خبره تا سم مراد خبره ک وک ساره نه اوکړه اس د خبرې نو لمبا ور په سر راشي اوس ګورا دی زايده ظاهر د معلومي کې چا وک ساره نه کولې شي او سوره شوارا او سوره جن الله اکبر سوره شوارا کې براشي انهم عن السما لا مهزولون دای دا وخت سره نه بالکل مازله جدا کړي شوی 212 د سوره شوارا کې او سوره جن آیات نمبر 8 9 او صافات 10 دیکھے براش ہے گئے کہ اس بات ت...